MULȚUMIT Ne am găsit iubiți ascultători a emisiunii Creștine de Radio Evangelia Lumina Vieții. La microfon este Priotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a lui Dumnezeu prin intermediul unor meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Meditațiile acestea sunt opera preotului Niculiță, care, fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma unor lecțiuni de 30 de minute lungime fiecare. Lecțiunea de astăzi va începe cu o meditație asupra versetului 20 al capitolului 3 al epistolei lui Pavel către galateni în care vom intra de îndată după ce mai întâi vom asculta o istorisire interesantă care s-a petrecut în orașul Stuttgart în Germania, cu prilejul persecuției creștinilor. Iată deci ce am citit în privința aceasta. Reformatorul Johann Brenț urma să fie arestat la porunca regelui Carol al V-lea. O trupă de călăreți erau deja în drum spre Stuttgart când Contele Ulrich a primit această veste printr-o rudă a lui. Noaptea târziu l-a chemat pe Brenz la el și a spus planul dușmanului. Contele spunea totodată eu nu vreau să fiu vinovat de sângele dumneavoastră. Salvați-vă cum vreți și cum puteți. Eu nu pot să vă ascund pentru că trebuie să jur că nu știu unde sunteți. Mergeți în numele lui Dumnezeu, El să vă ocrotească viața. Cu toate că vestea a fost zguduitoare și neașteptată, totuși plin prin credință, a plecat în liniște. Contele i-a strigat din urmă cu adâncă emoție. Dacă sunteți plăcut lui Dumnezeu, atunci va veghea asupra vieții dumneavoastră. Ajuns acasă, Brent s-a aruncat pe genunchi și s-a predat lui Dumnezeu într-o rugăciune sinceră. Când s-a ridicat, i s-a părut așa. I s-a părut lui că cineva îi spunea, ia o pâine și du-te în orașul de sus, unde vei găsi o ușă deschisă, Intră acolo și ascunde-te sub acoperiș.” Brenț a luat aceasta drept ca o îndrumare dumnezeiască și a plecat, dar a găsit toate ușile închise până la ultima. A intrat atunci fără să-l observe cineva și a ajuns sub acoperiș, unde s-a ascuns după niște lemne. În ziua următoare, regele a ocupat orașul și ieșirile din el și a cerut contelui predarea lui Brenț. La jurământul acestuia că el nu știe unde e, Regele au ordonat o percheziție totală de 14 zile. Brent auzea din vorbele celor din jur despre această percheziție. În sfârșit, în ultima zi, au ajuns la casa unde era el ascuns. Pe genunchi, rugându-se încet, auzea armele și pe cei ce-l căutau din cameră în cameră până ce au ajuns la acoperișul unde se afla el. De multe ori au lovit cu armele în lemnele acelea și Brent trebuia chiar să se ferească de lovituri. După această percheziție, comandantul a spus regelui că nu crede că Brent mai este la Stuttgart. Dar cum a putut să trăiască Brent 14 zile cu o pâine? Dumnezeu care l-a ținut în viață cândva pe Ilie, hrănindu-l prin corbi și mai târziu prin văduva din Sarepta Sidonului, acesta tot puternic păzitor, Ordonase unei găini să-l îngrăjească pe Brenț. Începând din prima zi, găina se strecurase la picioarele lui Brenț, făcând câte un ou și aceasta s-a întâmplat în fiecare zi, astfel că Brenț avea mâncare la oră fixă. Dar în a 15-a zi, găina n-a mai venit. După ce a dat lauda lui Dumnezeu, Brenț a ieșit din ascunziși și s-a dus la conte. Acestuia aproape nu-i venea să-și creadă ochilor. Cum va mers? Bine, a răspuns Brent. Dar cine v-a hrănit în timpul acesta lung? Dumnezeu, a răspuns Brent din nou și a povestit mai departe întâmplarea cu găina. Și cum ați scăpat de dușmani? Tot bine, căci Dumnezeu a avut grijă de mine. Adevărat ce spune Psalmul 37 cu versetul 5? Încredințează-ți soarta în mâna Domnului? Încrede-te în el și el va lucra. Iată aici un creștin care reeditează, în miniatură este adevărat, istoria prorocului Ilie. Este o similaritate între aceștia doi, între credinciosul Brent și Ilie. Despre Ilie ne spune cuvântul că s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a ploat trei ani și jumătate în țară. Omul acesta, de asemenea, s-a rugat în momentul în care a fost anunțat că viața este amenințată, s-a dus acasă și primul lucru s-a aruncat pe genunchi și s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu. Rugăciunea aceea, atitudinea lui de a se încredința lui Dumnezeu prin rugăciune, a permis lui Dumnezeu să săvârșirea acelei minuni atât cu privire la indicarea unde să se ascundă, cât și cu privire la hrănirea lui timp de 14 zile. Acelora care le vine cam greu să creadă și minunea lui Ilie și minunea omului acestuia, am să-l aduc pe acea petrecută în familia mea. Prin anii târzii ai lui 1970, când mă pregăteam să plec în Statele Unite, soția mea avea foarte multe rețineri. Era înspăimântată la gândul că o să mergem într-un loc unde nu cunoaștem pe nimeni. Pe vremea aceea, adunarea din cursul săptămânii se ținea joia, joia seara. Eu eram la serviciu pentru că lucram după amiază, soția s-a dus la adunare, acolo a auzit pe un frate care a vorbit foarte frumos din Efeseni, capitolul 3, versetul 10, care spune «Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui» și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Este vorba deci despre Domnul Iisus Hristos. Soției i a plăcut foarte mult această predică, i-a plăcut gândul de aici și după ce s-a întors de la adunare, s-a așezat în genunchi și s-a rugat și ea fierbinte în inima ei Domnului să o ajute și pe ea să-l cunoască pe Domnul Isus și părtășia suferințelor lui și a spus astfel în rugăciunea ei tot versetul. A doua zi, după ce ne-am trezit, am văzut o radin de bucurie și am întrebat-o, Este ceva cu tine deosebit?" Și am spune, Da, imediat am să-ți fac cunoscut." Și după ce ne-am făcut timp și ne-am așezat jos amândoi, mi-a luat mâinile mele în mâinile ei, s-a uitat în ochii mei frumos, așa cum știa să uite și cum se uită și astăzi, și mi-a spus, Drăguțule, aveam în mintea mea să-ți spun, pleacă, unde vrei, în toată lumea asta, eu nu merg cu tine. Dar seară am fost la adunare, am auzit predicându-se din epistola lui Pavel către filipeni, mi-a plăcut așa de mult și seara, în timp ce mă rugam, parcă am înțeles cumva, nu știu să spun, a zisea, că a fost glas, că n-a fost. Dar în mintea mea au venit aceste cuvinte. Vrei să mă cunoști aici unde ești înconjurată de familia ta, de cunoscuți și de toți ceilalți? Du-te cu soțul tău acolo unde nu te cunoaște nimeni, acolo unde nu mai ai niciun ajutor văzut, ci numai eu pot să te ajut. Acolo ai să mă cunoști dacă vrei. Și apoi a continuat soția... Cu toată bucuria și cu toată hotărârea, drăguțele, sunt gata să merg cu tine până la marginile pământului căci doresc din inimă să-L cunosc pe Domnul Isus și cum aș putea să-L cunosc pe El câtă vreme mă sprijinesc pe cei pe care îi văd lângă mine. Așa că, vedeți dumneavoastră, rugăciunea fierbinte și serioasă, sinceră din inimă, este ascultată de Dumnezeu și este începutul unui drum de minuni, pentru că Dumnezeu a spus, am înțeles că vrei să mă urmezi și să mă cunoști, dar nu mă poți cunoaște pe mine cu ești împiedicată să vezi că e ajutorul meu, deoarece te sprijinești pe cei ce-i vezi. Așa au stat lucrurile și cu fratele acesta care ne-a fost prezentat. El a putut să vadă cu adevărat minunea lui Dumnezeu fiind pus într-un loc unde nu avea niciun alt sprijin văzut. Încheierea de aici este că Dumnezeu face și astăzi minuni. E, nu așa cum spun unii a căror învățătură este minunea. Noi credem în Dumnezeul minunilor, nu în minunile lui Dumnezeu. Este o mare diferență. Deci sunt și astăzi minuni că Dumnezeu este același, dar nu are oameni care să fie gata să se încredințeze lui cu totul și să-i dea voie lui să-și desfășoare minunile. Că sunt anumite condiții speciale care încep cu o rugăciune sinceră și pe care după ce ai spus-o în genunchi o urmezi practic în viață prin alegerile tale. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că Tu și astăzi ești gata să săvârșești așa de multe minuni, multe, și așa este minune faptul că ne-ai mântuit, ce minune mai vrem mai mare decât aceasta, dar poți vărsi și astăzi minuni, așa cum am citit despre credinciosul acela, cum am auzit și despre Sora aceasta care a fost gata să ți se predea ție, să o duci tu în locurile unde să-ți arăți minunile, ești deci gata și astăzi să săvârșești minuni cu noi. Ajută-ne, Doamne! Să ne încredințăm ție ceea ce spunem cu gura, să probăm cu fapta că ne încredințăm ție, nu facem niciun compromis și așteptăm în toate lucrurile ca atunci când nu mai găsim și nu mai vedem nicăieri nicio scăpare, să o așteptăm scăparea de la tine. Binecuvântează-te rugăm și ascultarea mesajului care urmează, descoperindu-te tot mai mult inimilor noastre pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. 4, 4, 3, 4, 4, 4, Să Într-adevăr, acela care vrea să-și facă și plăcerile lui acestea pământești de jos, dar vrea să se uite și la Hristos, acela niciodată nu va putea experimenta minunile Domnului Dumnezeu. Numai acela care se părăsește pe sine și se încredințează în totul lui Dumnezeu, Fiind convins din adâncul sufletului că numai de la Dumnezeu vine adevărata pace, bucurie și liniște, numai acela poate experimenta minunile lui Dumnezeu, ba încă să trăiască în fiecare zi hrănit și întărit de minunile lui Dumnezeu. Și pentru că cineva s-ar putea să nu înțeleagă neapărat ce vreau să spun prin a te părăsi pe tine pentru a te încrede în Dumnezeu, am să lămuresc puțin în câteva cuvinte. A te părăsi pe tine înseamnă a renunța la ideile, la înțelegerile, la concepțiile, la părerile și la opiniile tale, apoi te îndrepți către Dumnezeu prin rugăciune sinceră și serioasă, cum vorbeam mai devreme, ceri de la El și aștepți de la El normativele de viață prin care să trăiești, și apoi citind cuvântul său, în cuvântul lui vei descoperi cum vrea el să trăiești, în ce fel vrea el să te ajute și pentru că te-ai părăsit pe tine, adică nu te mai călăuzești după concepțiile tale, ci după ce spune el, te vei încredința lui total, necondiționat și vei trăi potrivit cuvântului său cel sfânt. Iar această părăsire începe spun pentru unii care poate n-au făcut pasul acesta, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie. Pocăință este exact părăsirea de tine, a renunța la ceea ce știi tu, la ceea ce știu alții, a renunța total la acestea, a te încredința lui Dumnezeu și făcând pasul acesta în sinea ta însuți, adică hotărându-te să asculți numai de Dumnezeu, Vei arăta în afară prin actul botezului ceea ce s-a petrecut în sinea ta, adică te-ai părăsit pe tine și apoi te-ai încredința lui Dumnezeu, după care urmează trăirea potrivit principiului Evangheliei. Asta înseamnă a te părăsi pe tine și a trăi după principiile lui Dumnezeu. Haideți acum să ne îndreptăm către cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 20 de la Galaten capitolul care astfel grăsoiește. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Dragi mei, până când sunt părți, e nevoie și de mijlocitor. Va veni însă odată vremea când nu vor mai fi părți, ci totul va fi o desăvârșită unitate, pentru că totul va fi contopit în Dumnezeu cel Unu Singur. Ceea ce vine din Dumnezeu, chiar dacă pare diferit, este totuși unitate desăvârșită. Numai pentru ochii noștri lucrurile par altfel decât sunt în realitate. Părțile s-au evit în unica împărăție a lui Dumnezeu odată cu păcatul. Păcatul creează părți și când păcatul va fi înlăturat, nici părțile nu vor mai fi. Domnul Iisus a făcut mijlocitorul părților și atâta timp cât va fi mijlocitor până când omenirea va fi împăcată cu Dumnezeu, până când toate cele despărțite vor fi adunate în casa Tatălui, până când cerul și pământul vor deveni o unitate desăvârșită și veșnică. Dumnezeu este unul singur și nu vom găsi stabilitate și odihnă până când nu ne întoarcem la El, predându-ne lui cu tot ce avem, așa cum spune Sfântul Macarie egipteanul, noi ne vom odihni în Dumnezeu și Dumnezeu se va odihni în noi în veacurile fără de sfârșit. Unde sunt părți, nu este odihnă, ci numai frământare și luptă, mereu între stare și durere. Când părțile se contopesc, urmează odihna și bucuria. Acest lucru este simțit și trăit încă de pe acum de toți fiii credinței, de toți cei care și-au predat sarcina păcatelor la crucea Domnului Isus, răscumpărătorul omului. Căci, așa cum s-a amintit, unde este păcat, acolo sunt părți. Acolo se vorbește de iudei și greci, de ortodoxi și protestanți, de noi și voi. Odată cu ivirea soarelui Harului, s-au ivit și condițiile de unitate fericită. Să pășim cu încredere spre Har și vom gusta această unitate. Legea și Harul, aceste două părți, nu vor mai fi, ci se vor contopi desăvârșit, rămânând numai Harul în vecii vecilor, așa cum spune Sfântuian Gură de Aur în Omilia, lui, a omilia 10 la Romani, Harul lui Dumnezeu nu are sfârșit, nici margini, ci înaintează veșnic tot la mai mare. Binecuvântat să fie Dumnezeu izvorul oricărui har. În continuare, la versetul 21 din galateni 3, citim. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Înțelegem de aici că atât legea cât și făgăduințele veneau de la Dumnezeu, adică din același zvor, și de aceea nu puteau să fie una împotriva celeilalte. Tot ce vine din Dumnezeu nu se contrazice în sine. Legea arată faptele drepte și frumoase în care trebuie să umble omul, dar care e problema? Problema e că legea nu are puterea să-l schimbe pe om. Iar făgăduința, adică harul, îl pune pe om într-o stare în care nu numai că vede ce trebuie să facă, dar poate să și le facă, deoarece Duhul Sfânt vine acum în urma harului și le împlinește în el. Aceasta e marea deosebire, una dintre marile deosebiri dintre lege și har. Dumnezeu, El este izvorul vieții. Făgăduința îl aduce pe Hristos în omenire, Aduce viața, puterea și adevărul. Legea era doar tabloul rece al vieții și al adevărului. Legea este chipul focului. Harul este focul însuși. Și după cum nimeni nu se poate încălzi la un foc pictat, tot așa nimeni nu poate primi mântuire și viață prin lege. Noi îl dorim și îl căutăm pe dătătorul vieții nu numai chipul vieții. Îl căutăm pe Dumnezeu, nu teoriile despre Dumnezeu. Aceia care se întorc la lege, la forme și ceremonii, nu se o deosebesc cu nimic față de cei care s-ar încălzi la un tablou care înfățișează focul. Dacă s-ar fi dat o lege, am citit versetul acesta, care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin lege. Așa am citit versetul acesta, versetul 21 din Galaten 3. Deci, numai ceea ce poate da viață, poate da și neprihănire. Neprihănirea izvorăște din viață. Domnul Isus este viața și neprihănirea noastră. Este limpede învățătura pe care Duhul Sfânt ne-o dă prin gura Sfântului Apostol Pavel că prin lege, nu, nu se capătă nici viață, nici neprihenire. Cine vrea să amestece legea cu harul, se lipsește de viață, se lipsește de Hristos, așa cum am citit mai devreme, cade din har, este despărțit de Hristos, pentru că nu se pot ține și una și cealaltă. La versetul 22 din Galaten 3 citim în continuare. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Isus Hristos. Dragii mei, Sfânta Scriptură n-a făcut altceva decât a pecetluit o stare de fapt aflată pe pământ. Ea constată starea păcatului și a consemnat-o în paginile ei a închis ușa acestei cămări plină de spurcăciune, adică a închis totul sub păcat. Nimic de săvârșit bun nu se afla pe pământ înainte de venirea Domnului Isus, și pământul cu tot ce era pe el trebuia răscumpărat. Fiind păcat în lume, a infectat totul și de aceea trebuie o dezinfecție totală, generală. Lumina Dumnezeieștei Scripturi a descoperit acest lucru și îl descopere și astăzi, ori de câte ori se îndreaptă spre un suflet. Numai în lumina aceasta omul își vede starea lui și ajunge la convingerea că nimic bun nu locuiește în el, că tot ce are se află sub robia păcatului și că din această stare, prin propriile lui puteri, nu poate să scape, cum am citit la Romani, capitolul 7, versetul 18. Numai în lumina Sfintei Scripturi putem vedea via păcatului și frumusețea binecuvântată a făgăduințelor lui Dumnezeu, splendoarea Harului Său. Scriptura, spune aici cuvântul, a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Isus Hristos, deci nu prin lege adică și cei care ar fi pretins că sunt mai buni și mai aleși și ei trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și numai prin credință să primească făgăduința vieții veșnice, prin credința în Domnul Iisus Hristos Mântuitorul să fie mântuiți din robia păcatului. Evreii care se considerau popor ales, erau și ei robii păcatului și cu toată legea cu care se lăudau, Aveau nevoie de Harul făgăduit de Dumnezeu, care se primește prin credința în Isus Hristos. Să nu uităm, Domnul Isus îi spune lui Nicodim același lucru în Ioan capitolul 3. Deci cuvântul spune aici, făgăduința este dată odată celor ce cred. Deci nu spune că celor ce au orice credință, ci numai credința în Isus Hristos. Așa cum spune și fericitul Augustin, credința nu este o virtute, ci poarta sfințită prin care trec toate virtuțile. Niciun om nu va fi pedepsit de Dumnezeu după moarte fiindcă e păcătos, căci în cazul acesta toți oamenii ar trebui să fie pedepsiți, ci vor fi pedepsiți numai aceia care nu vor să creadă în iertarea păcatelor în sângele lui Iisus Hristos. Făgăduința este dată, așadar, celor ce cred. Cât cred, atâta har primesc, atâta proprietate cerească am, atâta stăpânire pun pe Dumnezeu. Nu prin vrednicia mea, ci prin credință și credința ai darului Dumnezeu, citim la Roman 10 cu 17, deci prin credință intru în palatul făgăduințelor lui Dumnezeu. Încă un gând trebuie subliniat în acest verset, gând de foarte mare însemnătate pentru mântuirea noastră. În originalul grec, partea a doua versetului de mai sus sună așa, făgăduința să fie dată credincioșilor din credința lui Isus. Astfel, stând lucrurile, trebuie să fim și mai mult liniștiți și încrezători cu privire la mântuirea noastră. Ea atârnă întru totul de Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu, Tatăl se uită la ceea ce a făcut El și așa ne privește pe noi. Se uită nu numai la jertfa Lui răscumpărătoare, ci se uită și la credința Lui Hristos. Făgăduința să fie dată credincioșilor din credința Lui Isus. Chiar dacă noi nu credem bine, Domnul Isus, crede în locul nostru și El sigur crede bine. Noi numai să vrem să primim credința Lui Isus renunțând la a noastră. El ne-a purtat nu numai păcatele noastre, ci și nedestoinicia în credință ne-a purtat-o. El crede în locul nostru. O, ce adânc este Harul! Slavă, slavă veșnică Marelui nostru Mântuitor, care a făcut totul pentru mântuirea noastră, încât noi nu trebuie să facem altceva decât, renunțând la tot ce știm și putem noi, să primim tot ceea ce a făcut El pentru noi. Iubiți ascultători, ne-am apropiat și aici de încheierea programului G027 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos în care avem toate făgăduințele Lui Dumnezeu pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic. Să vorbesc despre tine cu vimtele tale, senine. Spre slava ce ți se cuvine. De cât să vorbesc despre tine? Cuvinte tale, senine. Spre slava ce ți se cuvine. This love of